a um.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 Mate përpordua që të përzgjidh di sa shprehje që po porduren më të mëdha, do të thotë në rastin e kësaj feste, në rastin e kësaj ngjarje që do të thotë jemi duke kaluar ne për të dhe të mundohem që në kuadër të natyrës së emisionit ton ta trajtoj atë term, ose ta trajtoj atë kuptim dhe koncept të caktuar që thash qarkullon në mesin e njerëzve të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 Çe ti shohsh një erë të gëzuar. Ja shiko se jemi popull optimist, jemi shumë të lumtur, jemi shumë të gëzuar. Për shembull. Ose ambient i festivit që liq hap përshtjet gjithë favisë tona, edhe kjo është një sej optimizmi për shembull. A është kjo optimizëm? Apo dish çtë është optimizmi? Prandaj nuk duhet të thash të them çka thot fea për kët ose para. Duhet të mbanë një shprehje të rëndësishme. Për arsye që por dorat me gjant i thash në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 përkundër sfidave që rrethojn ai ecër para. Guximshëm. Kjo është optimizmi. Nëse jeni pesimist, është ai që nuk sheh gjë tjetër përveçse tmetat, përveçse dështimet, përveçse cilësimet, përveçse rreziqet. Nuk është i guximshëm të ballafaqohesh me to. Andaj braktisët më mirë ti më rahat sesa të futem këtu të, të, të lashon. Më mirë ti më rahat ose sa do të ballafaqohem me këto sfida dhe këto probleme. Andaj favorizojm për vitin e ti rahatin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 Nuk modet me deklarata pompoze. Nuk matet me dëshira të bosha, por matet sipas asaj që thot seja. Matet me disa eh, apo të them kështu të kushtimisht, matet me një terrsi bindjesh mbi të cilat e ndërton njeriu optimizmin. Andaj optimizmi është një terrsi bindjesh që ai ndërton vetë. Në qoftë se këtë bindje mungojnë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 me disponim të mirë për të ardhmen, mos zhgënjet, mos dhekurajot, jo, të jetë i inkurajuar, të jetë i motivuar, i stimuluar, përkondër e thanave, përkondër problemeve, përkondër sfidave, të stimuluat. Preka të marim këtë stimuluat? Mbi qka ndërëto të kë optimizim? Kë është bosht i këtë imës tonë, kë është bosht i temave tona që duhet ne të flasim për to. Nuk është lirienje dëshirë, Por ajë është një rrugëtim i gjatë që ka individi, shoqëria e kalojnë për të arritur në ëmat e saj. Unë mendoj se nëim tek në fillim dashimi të, të lirisë. Ka shumë ende për të bërë që të rruhemi. Ne jande mi robër. Ne miruam ndoshta me gaj. Për shembull, kur liriçin sot e sotë gëzojmë, dini më herët e kam përmendë në serozë të tjera. Kimëshin të kuptuar nga një kop nga një okupator që na ka privuar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 dhe edhe të të liruar nga këto vese, të liruar nga, nga presjoni i kompleksit, i qenër të fetarë, so njerës përshemi janë kompleksuar që t'jenë fetarë, i pësë nuk janë t'bindërë, po një të dhe turpë të shkojnë gjami. E kjo është rubruar, e ka rubruar kompleksit, atë e ka rubruar turpë. Andaj, shikujnë ruar, gjithë të efe me kuptu se, uthimi drejtë liris është një uthim që nuk përfundanë me n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 Së da është kjo bindja e parë që i mbi të ndër të të optimizme. Bindja e parë është njëri u të ketë mendim mirë për Allah në zonë gjellë. Si të ketë mendim mirë për Allah në gjellë uara? Të ketë mendim të mirë për zotin e ti se në qofë se është në rrugën e drejtë. Në qofë se është duke e kërkuar të drejtë në ti duke mos e senuar të retët. Allahu kom i ndihmu. Allahu gjellë uala i ndihmu njërzme që janë të drejtë pa drejtë të jemi, e pastaj të jemi optimist, fetarishë kë nuk mund të kuptohet, i drejtë është optimist, i pa drejtë i në qkatë këtë optimizm, jo, a i të veç pratë kur vijetën i mga allan gjellë e uala, përëndaj, do të kemi mendim të mirë për allan gjellë e uala, dhe mendimi i mirë për Zotin fillon atëherë, kur ne fillojmë ta, zbatojmë drecinë në vetën tonë, në rethin kujetojmë, në shoqërinë tonë e k të larguemi nga zulumi i vetë vetës, mos të i bëjmë zulum vetës ton, duke u larguan nga më katët, duke u larguan nga e që e dëmëtan besimin ton, që e dëmëtan shëndetin ton, që e dëmëtan disponimin ton, që e dëmëtan aspektin ton shpirtnor dhe fizik, nga gjithët të larguemi, të jemi të drejt me trupin ton, mos të i bëjmë zulum këti trupi, e ajë që nuk i bëjmë padrët e të si, dhe është i drejt me tjerët, Kë njëri, kë njëri filan të shfaqet të ka i shenit e para të optimizmet, nga se kë njëri filan të ketë të drejtë që të mëndon mirë për allanjëllën e vola, por i pa drejtë i qëfar të mëndon? Që, tërstot, që të është të krasë ose që imit të drejtë, nuk e kërkuem atë që nuk është e jona, Allah o komë në ndihmu. Dhe të tëra që nënkupten me ndimin e mirë për allanjëllën e vola, është që të punoj mirë Mirë pa e që punën në kjeqë, a pretë kjeqë, a pretë mirë. Jo, a i spretë mirë. A i vetëm, vetëm e shrydzon të miren e cila po e vëren arët kjeqës. Për nëshë e pretë kjeqët. Pra ndaj, ka shumë që ka për për Kjo, të, teme, mir, pa, po tham, të të të të përmendimin e mirë pra lëngë e levale. Kjo gjithë duhet të jetë në teme e temeve tona. Mirë po po themë, në kuadrë të tërtim me temes optimizmit, themë se optimizmi është Një që në ombrell që ndërtohet mbi shtyllën e mendimit të mirë për Allahun xhel. Tash që kemi lidhje me i prallon të para kotale. Nuk e harrojmë dëmin e tij. Nuk e harrojmë përkrahin e tij. Ka ti optimist. Ne çojmë se presat tonë të tërë janë të lidhur me njerëz. Me të tjerë, atje e presojmë, atje lidhemi. Pa u lidh me Allahun xhelu ala. Pa menduar mirë se Allah ka ona për krah. As të kemund optimizëm ndëmi mirë. Në rrethun e komendim të mirë për Alloh Xhel La Wala, fetarisht, sipas asaj që thot faja, nuk mund të quhet optimist. As në po themi çka thot faja. Po në në në në në në devinimit et të tërë ve zbrthimet e et tërë mund të jetë optimist, nuk po flas për të tjerë, po flas çka thot faja jonë. Çka thot Islami për optimizmin? Sipas Islamit, kur jeni optimist, jemi atë kur ke mendim të mirë për Alloh Xhel La Wala. E kem mendim të mirë për Alloh Nazozhel, atë kur jemi të lidhur me të. Atër kur shpresojmë në te, atër kur punoj mirë, e presëm për krahin e Allahot Azojel, e presëm më shirën e ti, e presëm ndihmë në ti, dhe kënë nën kuptam mendim në mi për allan gjelë lewala. Dhe mendimi mirë është një shtyrë më bërë që ndërdojt optimizmi. Pa mendin në mi për allan gjelë lewala, optimizme është i kotë, s'ka ndë një rëndësi të madhe në të ardhëmën e një e n Bindja e dytë që duhet ta kemi parasysh, shtylla e dytë bimë se ndërtohet optimizmi është njerëzve u duhet për shembull që për ta kultivuar optimizmin u duhet që ti analizojë të arritrat. Shikoj, do të bëhet më pse? Qëse sheh, shikoj ka vëllumë më mirë. Shikoj, hani është ke ke, po kjo është e mirë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 fazë, një periudhe që e kakalur nërzimi, kur i thot e arritur, dhe kur i thot dështim. Qka është e arritur në islam, dhe qka është dështim në islam, kështu duhet ne të avancojme, kështu duhet ne të kultivojme optimizmi shikohet në ruar. Për ndryshë, në ryshe, në qofë se matëm e tjerët, nuk, nuk do të ketë mundësi që të pretojmë knatësin e të arritur e vësit duhet. Për shamë,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 Do të pomërës jo dhe shkanë. Ajë, thotë, në zonë si është i mirë, do të parkit që i mungon baba. Thotë, i ka pesëshe, po i ka një dykatërshe, në disa tesë s'ka qenë shumë aktiv, po me gjithë atë pesëshe ka, dhe kjo që me tresht po vlerësën, që i du këtë këtë vlerësim? Toj, më rekullu shumë, po që e këtë të thonë këtë? Shkën të këtë baba, thot, djali itë ishte për mrekuli, nuk kësh mundësi ma mirë. Baba i ti thot, e ti i thëtë, e, qëka kësh? Thëtë, i kësh të këtë petëshe, po i kësh një katërshe, po qëka këtë golem posë katërë, kryesure nuk e ka njështë, të dalë, kryesure më mëse e pasë njështë e dushë është të ti, të onë nuk është të, nga se kriteri i vlerësimi të kunë është kej tjetërë.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 e kotë, e zbratë, jo, por është një vlerësim real i realitetit me një ndjen të posaqme të një disponim për të ardhmen. Dukë e posë me ndim të mirë për allongën e lëvala, por këjë me ndim nuk është një neglijens, jo, por buran nga vlerësimi real i aktualitet që ne ime duke e tuartë. Në nënë të tërë besimtari e kuptonë se rruga dirë të ardhëmja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 Jam optimist. Jam rasa Allahu جل له ولا nuk do ta qen huq mundin tim. Ose un do t'gëzoj dhe gjenerata ime do t'gëzojm rezultatet ose do të vijnë gjenerata tjetra do t'gëzojnë, por gjithsesi un do të kem hise shpoblym te Allahu جل له ولا kur do herë që vije rezultati i kësaj pune, qase un e kam dhënë mundinë kërkuar nga ana ime. Ata e mundin e kam dhënë mundën. Te Allahu جل له ولا nuk ma humbën tim. Kjo është optimizëm. Me kësi loj optimizm mund të gëzojmë se kemi të armët të dritur, po shkojmë kësi duhet. Mirë po i shvish nga kjo, s'ka me ndirë mi për alam gjele levala. A s'men nëmbele për zotin gjele levala afarë. Nuk ka besim të. Nuk ka është presën të. Nuk i ma të gjerat me fej. Absolutisht. Nuk e një rrugën që fara është. Nuk mërzit e të shumë për mundin që duhet me lanë. Mërzit që une të jemë pjesmarës n e përsi kështë ka më mund të madhë dhira tje, a i të me që me më komë pjesëmarës i një rezultati, që a tjetë fotografuat dhe duket se aje është që e ka razuar këtë rezultat, e kështë të më radhë, me kështë konceptës nuk mund të jemi optimistë. Andaj, shkurëtimesht, së ardhë për mendet në këto dit, por dhëtë të ardhëshme, termi optimizëm, të jemi optimistë për të ardhëmën, ne me si muslimatë në kujtoj se është i kërkuar duhet tim optimiz për një a të ar më më të mirë dhe me lejen e Allahu xhelaluha do të bëhet shumë më mirë por për të qen optimist sikurse duhet duhet ta ndërtojmë kët optimizëm sikurse përmana këto katë shtylla ngase kështu na mëson neve feja e Allahu xhelaluha loqë na mëson neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikojë do të thotë ky është shumë shkurtimisht një përmbledhje i përgjithshëm pa ato detaje që tua them edhe pse e di që Ndoshta më mirë që sme qendëtohen këtu. Formali ai i te Kur'anore, hadithe, për çdo pikë, për çdo shtyt. Mirë, po marron vesh këtu ditmet më të mëdha këtyre termit i lirisë dhe termit optimizmit. Andaj e parzita që përkëjt optimizmit të flas pak më pak më ndryshë, nga ajo që dëgjohet në përditshmërinë tonë dhe mediat tona që të japë edhe një kontribut do të thotë në të ardhmen e popullit tonë, në vendin tonë të ke filluar me përmirsimin e konceptive, përmirsimin e kuptimive, e pas taj edhe të japim kontribute, në gjithdo me den të të kutër që kërkohet për të mirën e këti vendi, për të mirën e poplit e poplit të tërë. Kjo e nështë e sa, i përketë kësa e qështje, e ljusëllon gjële uala që të najep dhe të mirën këtë bot, të e ushtjen zemërën me optimizm, optimizm aktiv, optimizm real, i që po nëmban të gjall, Na shtyjn përpara, na stimulon për punë, na angazhime, kët optimizmi kërkojmë. Ja optimizëm pasiv, optimizëm dembelash, përtasash, që nuk i shtyn kë optimizmit për të ardhën, mirë po i mban të dejon momente të caktuara për të festuar dhe për të dëfyrer. Kësi optimizmi nuk ta duhet. Dhe kjo nuk është se ai e mirë e shoqërisë në çfse, këtu është për kufizuar optimizmin. Allah na leshët na ruan dhe të na jap ditë mira sigurisht qen këtë bodë do bënt. Tjetër, dhe un këtu po e ndërprej këtë këshill ose këtë trajtim të shkurtër dhe po e bëjmë shkurt një shkput të shkurtër si ku ndruar për të rikthyer pastaj me inkuadrimet e juaja si zakonisht andaj na ndihnë Allahu i shpuleft. Pozneruar, u rekthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë që ka thot Feja dhe si kur që e keni të njohër tashmë, kjo pjesë është rezervuar për inkuadrimit e juaj me pytje dhe e, kshila të ndryshme që keni nevoj jo të ndëgjeni për i anës tonë. Ndaj, dirësa imi në pridit të telefonatëve të para, ne kemi këtu një grumbull pytje që kanë arë për mes SMS-it dhe pa humë bërko për fedhe me rezultë parën, dhe nuk kam vullnet për namaz edhe pse pë nga njerë nuk du të më pritë shumë vëllet me allë. Nga se vëlletit e që është relative, njeri ju ka njerë është më i, përshtë, më, më i disponuar, më i përshurë, ka njerë është më i lodur, e jo në arë që njerë të falë namazën. Për kundër vëlletit, nga njerë do punë, s'ki vëllet për të, po s'ki qara pa i kry. Kime shku në rashtatë më punë, po s'ki vëllet më që, po s'ki qara pa u që, për shka kësë du të m m'u fal namazin edhe e kupton rëndinën e namazit edhe filloj me përjetuk në namaz me dinë Allahu që lavra vi vullneti po nuk duhet me prit në vullnet posaçëm pastaj m'u fal. Unë nganjëherë duhet njëri përkundër vullnetit të tij që të falit nga është obligim që nuk duhet me fillu veç kurë në vullneti. Kemë një telefonat ta inkuadrojm ornone Orna. Së lavonisën. Ne kishej gjë të posaçme. E, e kam një vlas nuk një Shum është nuk E dhe Për luk nga përsa Ishala që në zërë të në vend të ojtë E një mëna vohë Ishala që në zërë të njënë në ullë Asa zë bëjë arë gjyëna A bërë në njerë me përsi të pytë Se zonim se shumë i ullur e nuk po e të mund si më në gjuhë E shumë dhe nuk me për shumë të njënë Një vërë e kam shumë të mundë. Po? Një vërë e kam shumë të mundë. Po? E pëllut në përpao, Zotë të sholë, e to Zotë në vendhojrit të sholë e... Po? E të dhe në lohi... Po? Ah, në këllë i këtëm që tri vjetë... Po? E pëllut në përpao në sholë, Zotë i këten një nëmru... Po? E rohëton... A e kam dhima? Po, po, e kuptuva, e kuptuva. Në sholë tash me përg Ndosht flet për vllahën e sa që ka të smur, ishte që sa ku është i shtrirë dhe është i smur, do thot lutja për të që Allahu Zotë Allah Allah i Mia le të çumë, udhëzum, më ndihmu, për gënjë them që Allahu Zotë i Mia drejtu më në një udh. Ne e kuptoj, ja ta shron Allahu Zotë i Mia ola ose ngasë motër i dhimse më pa dukë hek ashtu thot ose t'ia më shpithën sepse pa kumos tik, aq kom gjëna. ë Të bosh dua për të nuk është gjëna. Për kënd është sevap, as problem te Allahu Zotë i Mia. Dgjersa kunëriu është në sprova në të lasha të mëdha. Ë mire më lutë Allahu xhelaluhu wala sikurse na ka mbusur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahumma in kanat il hayatu khayran li fa ahyinni. Ozon çofsa është më mirë të vazhdoj me jetu, më munson me tu. Po nëse vdekja për mua është më e dobishme, më munson se të das. Ka së kanë një u gjinë për ballo tës sprovave të mëdha, të lashave të shumta, të ndryshme që e rrezikojnë fenetin, rrezikojnë, e rrezikojnë edhe edhe edhe edhe mendin e tij. Sprovat është të më dha. Qase besim tonë se nuk duhet më të kërkoj vdekjen. Por nëse kemi të më shumë të mëdha, të lashë të të shumt, atëre kështu sikurse përmanda bënë do, e kemi në telefon të inkuroim pastaj vazhdojmë. Udhna. Çi duket na dështoj. Andaj mirë më thon, më s'me thon o Allah, ja kadeka ja kajeta. Mos thuj kështu, por thuj o Allah i Madh, ti e din se çilla është më e dobishme për vllontim. Në qoftë se më mirë është që të jeton Mundsoj me tutsh nësh rat. Por nëse mamir është më vdek, mundsoja që vdekja të të rahati për të dhe pushim nga sprovat e kësaj bote. Ka si do njerëz i shëm çmud. Po mamir dëshot çmud me heksë me dekse, vdekja i qen Allah e ndarojt, ndanim. Vazhdoj mamirën gënjerë me kon pak më tej për çmud, do të thotë, do të thotë shtyrja e smunjës ndikon që të udhzoon, kënd të kalosh elorat, të, të pendon për të qjetet të hyrë. Dhe kjo është hajër për ta.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 Uh, andaj tharës ju së fëmije janë nën moshën së të deqare Dhe nuk janë Dhe nëna nuk martohet Atërë ata më besin më nënën Nërsa baba ka obligim me mirëmbajt Finanësherisht Baba ka obligim me mirëmbajt Finanësherisht Andaj nëna në, Kujdesit për ta Nërsa baba i mirëmban Nëse fëmija janë mbim moshën së të deqare Kemi telefonat Ornani Salamu alaikum Salamu alaikum I i zlokrit, po gjënë shë shë sh, e, e qart, i fati për zlokët, po deshëm dhe po një për një përgjëtjë Nëse... Dhe më hëmë që së mërë është mërë nëjë vakë Qa të më bo përse është... Së mërë është mërë kërë që është gjemë punë është asë isoj që së nëjë forë Po që e më akshamë nëse pa morë për asyshtë Që është mëja bo atës Po është të puna që është mërë nëjë for Andajm duke folur kuidesën e fëmijëve. Nëse u thash janë nën në moshën 18 vjeçare dhe nëna nuk martohet, mbështet tek nëna. Nëna kujdeset për ta, i rrit nëna, derisa baba i mirëmban financiarisht, derisa të mboshën moshën 18 vjeçare. Pas moshës 18 vjeçare ata vendosin me kënden me shku. Nëse u thash janë më, do të të ngjajnë që të vendosin se a do të mbështeten me nënën apo do të shkojnë me baban. Nëse nëna martohet, atërmë automadizëm shkoin tek shkoin tek baba. Dhe ka detale të tjera që kanë me këtë problem, që në çështë di dikujt i kanë dhënë lajmërojë te kuhxh dhe në bazë të rrethanave kanë hoqa gjykon se ku takon mia por si rregulli përgjithshëm kështu ekziston në sheria. Thaan në çështë nuk mund të mufal çka më bë. Duhet të tentu mufal. Duhet të tentu, po në çështë rrethana më të vërtetë të arsyeshme. Iim problem nuk mundesh, nuk mundesh. Ashtu ndodh nuk mundsh mufal, si për shemb at akşamën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 do më thon që englisë në gishtin, a du të me nëqëshu i sejda, apo atër gishtin. Edhe ty tja tjetër është, të është, maman, do më thonë, do më thonë, do më thonë, është, nuk, do më thonë, e, e maman islamin, do më thonë, nuk është besimtar, edhe maman e kameni këbë, edhe ka, i ka thonë maman, do më thonë, më thonë, e dhe a tjetërën, shatë tjetë, i kësani, do më Është, është në vëzur shamba dhe i kafonë mamit në mos më shkuatje. E mamit tash ka frikë, dhe me më thonë mos këndë një më katë të allohë pëse i përish lidit farësis mëre, edhe nëse bëni përqe tjetër, të përqeja është të ashtë e kam një motër musliman, a e më shallar shumë e dhe vëqme, po babi nuk umële muslima ata se në bladit dhe, kard, dhe, thama, edhe, dhe tashke, babi, të kartë e kalib dora në tëme, dhe do me thonë të ashtë e babi nuk përmendon sa jo motra është sh Masha Allah, assalamu alaikum. Aleikum assalam e short, e short. Ehm, pika e parë do thotë është se gjatë këndimit të selavateve është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kur ka kënduar te hayatin, selavati ka ka shikuar në drejtim të gishtë të tij. Dhe më këtë më në këtë mendim kam apo plot nga dietarët, do thonë se duhet shikuar ka gishti i tij gjatë këndimit të tehatë të, të selavateve. Në sonë grupi i teatrrit e dietarëve thotë se duhet shikuar në vendin e sejsës, jo në vendin e gjisit atë. Por përdisa ka hadith që pejgamberi sasulallahu alaihi dhe selami ka shikuar gjisin, mirë që dhe preferuar është dhe sunet është që ne ta zbatojmë dhe praktikojmë sunetin e pejgamberisallallahu alaihi dhe selami. Pyetja dy tot do të thotë që ëh nëna sa është mbulu dhe për shkak të kësaj do thotë antar të familjes saj ëh i kanë që mos hajde të kenin fshat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 Kando do të shka mirë, pushojmë koca në kocaktumë. Nëse në atë periudhë kohore nuk i vizitojmë, nuk do të thosë se duhet t'imi të shkëputur edhe këto të tjerësisht. Mund t'i thrasim telefon, mirë. Ju jo, nuk po dëni me ardh te ju. Jo. Mirë, un po të më telefon ai në mirë. Për shembull, nëse unë nuk mund të marr spa ku e dërgoj vajzën tim atje, e dërgoj djalin tim atje, që ata vin të shikojnë sa ai në mirë, ti vizitonim për shembull, vizitoim dajteva. Mund më dërgoj për shembull një dhuratë në një ndimë që kanë nevoj, andaj mundot përmes kanaleve, përmes rrugve të tjera të ndryshme, ti mbanë lidet verëfisnore. Por jo ti shput tërsisht. Dhe dhe se përket viziteve nga anë e saj, dhe dhe dhe aja me, me, me, me qenë e saj fizike, ti vizitanë, mund të pushon për një kodë saktume, mund të pushon për një kodë saktume, përshka këtë në disa rotanat që jenë kryuar aty, nga se interes e li, për, dhe këtë drast nuk ka gjina. Në kët rast nuk e ka gjynda nëse me arsye do të nuk i nuk i viziton. Por ju jo, mi më shkput lidh tërësisht. Jo më shkput tërësisht. Po vizita është një mënyrë e lidhjes familjore, por nuk është e tëra. Nuk është e tëra. Andaj ti të për dorë rrugë të tëra për lidhje familjore që mos e shkput ato në, në tërësi. Dallë ti ta thot, do të thon baba e pengon më u me u shoqërua një motër muslimane, ngase vllai i saj e ka kërkuar dorën e saj, pa ja ka kërkuar për dikën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 se duke ty së rrëdevashme, duke ty së shemirë, pa ndoshta baba i të ka parë saja ka interes, dhe ka frikë që vajzët i të keqëpërdoret në ndukush. Pa shemëll e merë kjo, shëqruat me te, rrinë me te, dhe pa se ja mu shmenë për një ndjallë caktumë që baba nuk ka dështirë që në këtë mënyrë të përzjedhet bashurët i vajzët ti, dhe ka të drejtë. Për ndaj, nuk përdi si to të nësi ësht Komo di boma posojt, po komo si boma me me pos gabim, me parajyku. Pa dën çdo rast duhet të past një lloj mirkuptimi, një lloj mohbete mes vetëm un bab. Un po shoqëro me kë dvojë, e po çë kët mohbet që ti po ke frikë të bëjmë hiç? Bëna mohbetet tjera. Ti përfitoj nga feja e saj, për të nga dia dhe mëshëria e saj e e kushtojmë mendoj se me diçka mohbete, dialogje mirkuptimit te kaloj citata me rin Allah aziz. Kimni telefonat, urrëni. Alo, ç'përble. Amina si? Do stame vetë për të thonë na mos, po shaka na mosi drekës dhe i ken ditë se jam pazog. A duhet me lexim sura mas erhamit në fillim, timen maksimumi ajo. Po, po, po, e çorto. Alo, ç'përble. Amina ti. Na çoftë dhe folëm drekën dhe i kenin me xhamat, nuk kemi nevojë me këndos surën. Surën nuk e këndojmë fare. Ashtu që po, alla dynga se mjaftoj me leximin e imamit duke lexuar ai surën.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 Ndaj fakti që ta lehen burën nuk mi e të parsysh, duhet me shku se feja që ka thatë, e feja e ndalen nuk e ne vetlave. Kemi një telefonat, urnën e? Këllu alaikum, Hoq. Aleykum, selamat, rrëtullu ala. Ashtu ta mi botë dhe të t'y t'je. Fale Allah. Për një grupë i Hoxellar dhe do me thonë që ka rritë edhe në të nëtërujë e tu, në ashtë që tarë dhe që është një after-rezzikshumë, në ashtë, në jo këndi dhe z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 olle do vetë vetë vetë të sheh shumë të hoş mos zero pak të pak në pyetë e marë mos zero pak tetë çka për të çka përgjigje se ata vetërinë sina për shembull thoni namaz ë ja pikë 18 kredit mirë po çka vetë që shapo specialistë më konkret edhe te pyetja dytë ë te pyetja dytë çilla hoş ku a më për të shtatshme në mësu apo të gjitha ku radë do të thonë janë për të shtatshme në mësu është dy pyetë dashur. E çorto. E çort në shodet më prizash. Aleikum selam alejkum. Pyetë dy që pyetja e motra më herët ishte se nuk kam fëmijë dhe Elus Allahu Azza wa Jall që të më jap fëmijë. Kam gjëna. Jo nuk e ke gjëna për këndo jeto këbu punë mirë. Lut Allahu Azza wa Jall. Lutën kurat kur shpresojnë se Allahu të përgjigjet dhe ku na ka premtuar Allahu që na përgjigj më tepër. Allahu na përgjigj do ku. Në për ka disë kora që janë më të vleshme, më të mira, me lu të Alla në Gjellë Uala në ato kora, si ku se përsham me lu të Alla në Gjellë Uala në pjesën e tretën atës. Mu që u ka ora tre, ka ora katër, me lu të Alla në Gjellë Uala, në kjo kora shumë e preferuar me lu të Alla në Gjellë Uala. Me, me marë abdes, mu falë, nësejsh dhe me lu të Alla në Gjellë Uala. Në gjitha këtu e në kora dhe duhet me kërku për Alla Gjellë Uala me të don Kemi në telefonat? Selam alekema. Aleikum, selam wa rrëtullah. Allah <coughs> u ne, u, i që përblet për ligjera tëm. Amin, alim. Unë e i prizrenit për e kom të pëjtje, shkurt. A është dhja me thane, a me bëzane? Po, po. Allah i që përblet. Po. Uh, Pytja që e bërri vla maheret, kështë bënd të menjë një grupë.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 ose për djetarë, ose kështë bimë bazë, ose është në gjëhënem, ose të të se këshë bëhet pëllets, është qafer e kështë më radhë. Mënaj që gjithë mon dhe gjithë kënd ka rrima ekstreme të cilët nuk janë nëndryquar me dritën e dijes. Ata e përkufizojnë dijen e tyre në një mejdanë saktuar, në një furë saktuar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 Po kusht guzëm e hom përdikon që në gjëhnem? Pa le për Allah Gjellaluhu. -Gjell -Gjell në kojë gjenemi prom private jonë Allah. Ta futim të këndane, më dhirim për ti këndane. Kusht kush guzëm kështë me bërë? Hasë gjenetë në ku privatizua, hasë gjenemi. Së është privati asë kujtë asë njëri. Këtu e në kresët e Allah Gjellaluhu ala. Me gjenetë Allah umë shirën dhe shpërlem në disa rabë. Me gjenem dënenë Allah disa rabë. A ma rabë të ti jan Për ndaj, kja është pa dëshim, në qofë se kja a ljudan në dhe dheshë, a ljudan në injërancën e, e madhe që i ke kapluar të njerëtë. Kemi një telefonatë, ordani? Këm halë. Rejkup salamat. Kja është ta me ka më një pjetje. Po? Se nuk po më i mufe ju kërkonë. Gjitë amasat i këm artë me ojshme. Po dalë me djenë po pëlqehemi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 Te prezantojm burimin e di kush ka thon kështu vëlla. Kush ka thon kështu? Ku është preditora se thot kështu? Jo ko. A ndai grupi nervozë, të thot nuk i mbështetin mendimet të tua tek dietarët e mirëfillt, janë devijuar patyshem. Ka se. Sa çu se nuk e kitën mbështetur mendimet e tua, kuptimet e tua tek dietarët e mënant të njëjë. Ata nuk e kanë mbështetur tek injerantët. Do ko tjetër alternativë. Ai duhet të ruhet me tkime të, të kujdes. Sa të qarkullon gjësh ka në internet, llojnë e librit ka, llojnë gjithçka ka. Mund një iri të indoktrohet shumë lehtë. Dhe të ushtqehet me këç kuptime të shumë të rrëth islamit, nëse nuk din nga cili buren po pinui. Çu nuk din nga kush po merr. Shumërt e rancisur me dit pe kujt po merr fen. Sikur si ka thënë Muhammed ibn Sirin, "Inna hadha al-amra din, fandhuru amma ta'khuduna dinakum."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 Andaj, këja është qapë mëjë me thonë për këtë qështje, edhepse ka shumë që ka tutë për këtë, po nëjë që si për një gjë mjaftëm për këtë. Kemi uh, në telefon të jetër, po urnani? Selamat një këmë. Urnallë? Këmë në kvite është me së namazën, dhe mëhanda shpazën e falë të pesë, s'ka mënë ti, së në jetën, për unë, apër në otë. E qartë, dhe? Po e qartë, fola, e qartë, e qartë, shala tërë do t'jamë për një një shala, e qartë. Uh, Pyjtja e dytë është, dhe më tonë, pas grupët që foli, është edhe që është e me kuha me mirë me më mësu, më nuk ka kuha me mirë që me më mësu, më kjo varë nga individi. Diku di kushtojë kohëmat për shtatshme natë, dikush e ka më kat për shpërditje, po në esenc kua më e përshtatshme mund të jetë nata dhe më pas namos sabato. Kur është qetësi, nuk ka angazhime, nuk ka shpërndarje të mendimeve dhe nuk ka inkuadrime të të tjerëve që të pengojnë. A duhet me gjithnjë kohë të qetë? Me arsye. Për dysha, kjo kthehet tek individi. Dikush e ka më të përshtatshme kët, dikush e ka më përshëmbat ku Eranëzishme është që ta gjesh një kuat përstadshme dhe asoj ti, ti referuash dhe ta përdojsh në, në studim në mësim. Dija është me dona, me thonë, do monë, kemi telefonat njëre, po urnë në? Urnë në? Urnë? Urnë. Urnë, urnë. Urnë, urnë. Telefon e kërë. Aleikum salaam. Po po bon bon, të dëgjojmë. Kur i thalnim namazin, kur i thalnim namazin, e në fazë, apo më them son viksin të thare anson. Po qartë. Po qartë. E vjen jashtë. Po. E vjen jashtë. Sot që mujnë solstavon për haktiim turqun sol namaz natën ndejë këtu e konsoli mëro. E të me më ka rogë gjumë në shku muqë muqë dheri dhe ashtë gjimë. A dukë të të tërë me tole ju. E qartë, e qartë, në shalë tashmë është përgjigjë në shalë. E qartë. Dija ashtë edhe me të dhonëme, po edhe, do më thanë, me, me të angazhim. Kemi telefonatë, mos të lëmë e pritë i marëm gjitha po urnëni. Salamu alaikum. Aleikum u salam, ala hëtë Allah. Allah u shkaj blifë. Amin e dhijuve. Ane kam një përgjë, një dhjë me sënëtën e drekë, edhe të kinisë e t'jasisë. Pa. Në shumë dhe në apallë, sënëtë i, i këndisë, si rekatja parës e treta. Që të jatë i si parës i, i gjyti. Ah, ndregul, ah, ndregul. Po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Pa të tëmë këtu për dijen. Dija mirët dhe të të duke o angazhu, duke o përpjek. Mirë po, Allah u gjellë u arra di sa njerëzë u jepë nivel më të lartë të inteligencës, kapacitet më të malë, që kuptojmë ate për dhe më shumë. Për aturit që Allah u kapë inteligencë,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 Inshallah do nalojë dhe dora shoqja, këthe t'i jap Allahu sukses për Fejën. Ke më telefonuarën? Selamun alejkum. Aleikum selam, Tullah. Kam një pyetje. Faloh Allah. Edhem po fund do fakulën që 2 vite në edukim, edha është problem shumë më i kuadruar. Për saq që kam mirë kërko, do gjithmonë sa po shkoj në një intervistë atëto po po thonë që, që më e kau më shkurtuar mëkra. Çfarë propozoi, më çka von propozon domethënë a lejohet më shkurtova? Apo qka me bërë, dhe më tëmë që dy vjetë e bëshka në kam përfëndu është problem shumë më i nëkuadruva A kemë jikërë në modha qka? Jo, shumë nuk e kam Bërra fërstejshë gatoj së raton, në nëse pak më atë bërë, që shtu dhe shumë Pa, pa, pa Anë e qartë, e qartë uh, Pyqëja rëllës ishte Nëse e falë veç farzin Kemi telefonat, pra edhe nje e për nëkuadrujmë Selam aleykum Aleikum salam, Abdullah. Mirrama. Po mirrama, po të dëgjojmë, urna. Po leo li të kide votë di saborin smaj. Po. Po. Sintacion ashtu këtkë. An, an, tash të kallzoi, sa vjet ikite? Sa, po, sa vjet ikite? Tet. Tet, mashallah mashallah anë mashallah Allahu trutë trrit në hajër tars japim për gjë në inshallah otom ë thot nëse e fal vetë forzën për shkak të punës është në punë nuk kam të më falësinë atë pranohet po ajo që është obligative më fal është farze ajo që është obligative është farzi studentët është për lem duhet më falësinë atë Mos milioneri pa pa pa pa por, në qofë se be, por nëse ka arsye të mëdha, nuk mund më fashë për të përshkaksoj punë, atëherë thim i falë fazën, inshallah sikë gjuna për këtë punë, po mirësh me i kompenzuesuret ku shkon të shtëpia, aq sa ka, aq sa ka mundsi, që mos të kalon ditë apo i fol 12 recaute namaz nafile, gjatë ditës sikur se kanë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka mundsi, nuk është obligative, nëse ka mundsi. Përndryshe, duhet të instituo që sepaku bële farzi mos më ik, qase farzi është obligativ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 kam fal namaz natë jam vënë pak kur kam rënë me flajt pastaj nuk e kam fal nuk më ka dal gjumë me fal sa ban me koh jam çundura 6:00 e 6:00 a më fola të hera tjetër po mirë të ndjiri mos më lodh vetën natën shumë çuse ka frikste iksa boh kjo është punë e mirë të fal namaz natën hamda që ka fal namaz natën kjo është traditë dhe vetë po shumë e mirë po nganjëra mirë më e shkurtu pak namaz natës të më flajt më herët për të më siguruar namazin e sabat në nga namazi sabat është fars po gjithë të kandon një herë Do nuk do të zgujt, nuk ke gjëna për këtë çështje dhe namazën e sabat e fal kur të 6, 5, 6, 10, të çojë për gjumë. Që është në 6:15, 6:20, tulindilla ashtu na farzi nuk shikojt kuati. Kur do të që dal gjumit dhe të jap mundësi më e me fal farzën e kjo obligim e fal farzën. Dhe, dhe në këtë rast që fal do të vazhdosh me fal namazën sabat. Kemi telefonat urdhani? Hocenë jam duke jusësi samahe, reperse i shishta. Un kam shkruar te katën hodhelar.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 nuk jam di as apo momenton po trek ata ana kam shku nuk e di po at ka shkru diçka a vet ka këndu kuran edhën ka shkruën ka shkruën ka ka thajë me dojë minutë kretë të katërtit çfarë kanë shkruar po të jesh mi kan sa unë jo jo jo nuk, nuk bën me shku të këta te kia te këta himalia nuk bën me himalia kena fol për himalia do të më shkuta xhallarët që këndojnë Kur'an, bëjnë rukie, të më asoj kurse na ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe më ta larguohet kjo problem. Hajmalia nuk t'lërgën të largosh, për këtë arsye s'po ki sukses. Të shëlloj që të shkosh te xhallarët që këndojnë Kur'an, janë të shkolluar, të kualifikuar, nuk mirën e beshtyni, por me lezim të Kur'anit dhe me lehen Allah xhëlallahu ki më gjej çfarë im inshallah së shpëjtja pun. Nëse troket në, në dyertë e duhurta. E jota ata që bojnë hajmalia dhe marfrujnë jarës, nëse hajmalia nuk s'ilë shërim. Kemi telefonat, urnë në? Urnë? Allo? Urnë, pa të ndëgjojmë, allo? Allo? Pa, pa të ndëgjojmë? Në të ndëgjojmë? Urnë? E, në të ndëgjojmë? Pa, pa, falë, allo, pa të ndëgjojmë. Në të ndëgjojmë? Në të gjumë, Shadale apo filesa vajçe poji a do nuk thua salat në desa sagale salata ose salata ajo është e lirë salatën me knunë piminara qysh po me lan jamin minore po po qartë qartë po a është e lirë po po çtash inshallah ti apo për gjë çtash inshallah ehm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 por nuk prish punjë me një fault të parë sikur të tretë nuk ka diçka që ndalohet atë. Po kimi telefon orën e? Në Roma. Në Roma. O xhiqë, po. Tan he mali fani, me kost kund. Po. Atë sepërfora e ka shkruar më shosh. Hermaliës, efs, efs kund. Po, e qartë është. Tash ti apo brigjin shalom. Në ne he mali të bovës. Kritë malës. Ja ka shku një hoj një tërvidë, dhe dhe apo i ka funë kur nësë me jetë këjtë, shpijë. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa mrejë. Pa mrejë, se pjojë. Kjo është dhe terminata fundit përsonën nga se edhe koha s'ka duha, nërsa ne kemi një varkë pyte shpa u Pariqë. Andaj kemi metë të kë, aj vlao që pyte se ka kryrë fakultetet edukimet, dhe për shkak të miëkës po pa i pamundsohet punësimi që dy vjetë gjithë nuk ka mundësi më u punsuar. Aleohet më e shkurtu miëkën pak apo çfarë të bën. Unë mendoj në se nëse nuk i miëkër të madhe, lejohet mirë pak më, e shka pardir, më shumë me rregullu, që mos jetë e shkapur derdhur, mos jetë shumë sy, nëse veç këty është sebebi. Për mënyrë se njëherë duhet më kërku punë dhe më mbështet në don që leuola. Ti pse e ke kë shumë miëkër? E ke kë shumë miëkër që تا رسبكتو ورد الله عز وجل يا الله جل جلاله يثوت ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عادلكوا افركن الله اتيك افركن الله غازاتيك شو ميكو بشاكس افركن الله تزيان ام الله يثوت كوا افركن الله الله يبن رغداله غنو كمرماني ده فنوزان غنو كمرماني prandaj mendoj që sa i është pak vërtet 26 pa punë problem por mendoj që nëse në bërshtin në Allahu Xhelelalu, Allahu ka me pozitivje. Nëse përkëtet mikrës, konstatuani hu që she, e she furnë mikrësande, e she sa po kërkon dhe sakaonomi është kurtu dhe ai tja përjet pasaj se a lejohet kaç apo nuk lejohet kaç. Unë e pat po pa nuk e di. Sa so po keni uyti më është kurtu. Sa so duhet më shkruaj, fua duhet më bu mikrës. Po po them që ban sapër Allahu Xhelelalu ka me pozitivje inshallah. Uh, Pytja e këti gjeloshit të të djeqarë të fali vakët e tjera, për sabaj nuk po mëra më qu me afora. Mirë është pritë me imësu, më i të më qu për sabaj, kur kanë mundësi. Për në që se nuk kanë mundësi më qu, kanë me shku, për shanë janë të lodërës e diqka, nuk duhet me i të rajtu si këtë të kënë obligim. Nuk duhet me i të rajtu si këtë të kënë obligim. Po me imësu, po me u botë rëndit, po kështot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 nga se ne kam su kësu Muhammedi sallam për këtu salavatet me konë individuale gjdo musliman me thonë vetë në ti jo të thunë për mes minareve nga se nuk ka qenë kësu 3 dit me këndu në kone pegametës Muhammedi sallallahu ala sallam i cilë ne kam su feneve Muhammedi sallallahu ala sallam i cilë ne kam su neve se ditë në gjyma do të me që salavat mëte nuk në ka përësit që të dalim në minare apo të kapim e, mikrofonin dhe për mes mikrofonin të këndujmë salat unë nda kam xuksu Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam. Nuk i ka thon asnjherë Bilalit, ja Bilal, ngjitun minare dhe këndoj seratën e xhumës. Ka bën këto. Andaj ato çka ka, ka bën Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam nuk është mirë, s'a mëbo. Po, është mirë me kujtu musliman, hojëlornë për xhamia me xini, muslimanët sot është xhuma. Dërgojnë seratën sa të mundim Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam me për kujtu këto, po. Por jo më bo në këtë mënyrë, gjasë kjo nuk është e pëlqyer, gjasë nuk është sipas praktikës së Muhamedit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 Ai edhe mendime na do mendime që shtojmë në fenë aftot. Jo, Ky njëna pasues. Pasuesi ndjek rrugën. Pasuesi zbërth pasuesi përfill msimet. I zbërthan praktik. Ç'të e bën pasuesi? Pasuesi nuk propozon, propozon. Pasuesi nuk nuk jap ligje. Andaj na njëna pasues te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për të sa jemi pasues te Muhamedit sallallahu alaihi dot mendjeka ta a ka shkujt në njëherë një dë një vetë Muhammed e atëm ka shkujt Heimali, nëherë a ka shkujt Heimali, kur s'ka shkujt, kur kusht nuk mund me napru një citat, për i qëfar doloj libre se njëherë një dë një vetë Muhammed e atëm ka shkujt Heimali, ose e ka shkujt dikujt për e shokë vëti, s'ka kështu. Përëndaj në që sajtë se ka shkujt Allah, pëse me shkujt da? Shpija ruët me një qëka tjetër me Koran e me Namaz, jem Heimalia, Bjerë Heimalin shpeja të, e pasaj më së më falë namazë, më së më dukë kënu Kurani, që ka përnë Heimalia të? Shtëpia ru dukë u falë namazë, dukë u përmendë Allah Gjellë Vala, dukë u kënu Kurani, dukë u përmendë Emira, që shtëtë ruet shtëpia ru në individat me rejën Allah Gjellë Vala, për me Heimalia, nuk s'il dobi, nuk është, është mjetë ilegjitimum, ka se qëfar interesi ka monë me më huë Heimalin, hu nuk s'kam kufra interesi që e E më hajtë të thëmë së shkurëgjë veç pëse ka thonë që shumë Muhammed al-Sam. Për kur që të të të nuk kam kështu. Nëse s'ka më në kurqëjë personale me hajmalin, he asma ta që shkunë hajmalia, s'ka me ta kurqën. Unë e kam dërthin që të zbatot kshila e Muhammed al-Sam. A i ka thonë, s'ka her për t'yna. E dhënë që shumë thëmë që ka thonë a i. Ka se unë e një ku ata. E dhe ti e ndjë këta, dhe a e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 ku guxojmë me thonë që sa kushem Alia. Kush jo mundem të thon këtu. Pe ka diunë këtu. Vallajmës më kanë thënë jet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur s'kim thon këtu, az guxojmë me thona. Prandaj na themi ashtu sikurse ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka se kjo është feja. Kjo dogjë e leu na ka përcaktuar me Kur'an edhe me Sunet. Allahu subhanahu teala pasojmë të treguarin sallallahu alajhi wasallam, në fjalët e ura dhe veprat ona. Dhe të në ruënë Allah Gjellonë nga gjdoj e keqe. Qikujë në ruënë, kjo ishte të tëra që pa të mundësi të afrojmë juve për sonte, rrësë Allah Gjellonë vëra që në i falë me kata tona, në i mbulion të me të tona, në ruënë Allah Gjellonë nga gjdoj e keqe. Dhe gjdo pyjtje që jemi përdi sigur se duhet, është sukses për Allahet as Gjellonë. E aty këndërsa nuk e kemi qëlluar si duhet, ose ë që është nga të metat e njëriut, nga se gjithë njëri katë me të metat. Lësë Allah në të një faljë të metat dhe të në mbulin atë të nevabë. Në mësën ato që është e mirë, dhe të mundësën Allah me ndjek të mirëm. Dhe Allah në lësë që të në ruen nga gjithë keqë, dhe keqe, dhe të mundësën që mësë të ndjekim atë e, por të refuzumë dhe luftumë të keqe. Dhe në të kemi në arë shumë, Allah i ruajtë. Ass